Amalan atau ibadah yang bersumber dari orang-orang yang bersampuwa yang ikhlas. Kerugian terbesar adalah ketika seorang hamba di dunia. Dia beramal dengan amalan yang ternyata ditolak oleh Allah. Kerugian di dunia ini yang akan berlanjut kerugian tersebut hingga akhirat nanti adalah ketika seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas di dalam beramal Karena amalan dia akan tertolak. Dia berbuat amalan yang besar, amalan yang agung, telah mencocoki syariat Namun subhanallah Amalan tersebut ditolak oleh Allah Tidak diterima sebagai amalan Sebabnya adalah Dia tidak mengikhlaskan dia Tidak menginginkan riba Allah dan ganjaran dari Allah Tapi dia menginginkan sesuatu yang selain Allah Ketika dia beramal dengan segala bentuk amalan yang dia lakukan. Layyana Allah luhumha wala dima'uha wala yanaluhut taqwa minkum tidak akan bisa meraih riba Allah. Ayat ini disebutkan dalam konteks Ibadah kurban Orang tentunya disarih akal untuk Memperindah dan memperbaiki kualitas Binatang atau hewan kurban yang disebelinya Baik dari sisi harganya Ataupun dari sisi jenisnya Semakin baik kualitas dagingnya atau juga kuantitas yang dia sembelih itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Namun Allah menegaskan tidaklah bisa meraih keridhaan Allah, ganjaran dari Allah darah-darah dan daging-daging hewan sembelihan yang mereka sembelih, walaupun banyak darah yang ditumpahkannya dan banyak pula daging dari hewan yang disembelihnya itu yang dia makan sendiri atau dia bagikan. Walakin yanalu at-taqwa Namun yang bisa meraih rida Allah, meraih rahmat Allah, ganjaran Allah adalah keikhlasannya dari pian. Wali bidin azan ya Ketika seorang haji tahu Allah untuk bisa ikhlas ketika beramal di dunia menunjukkan sebagai indikasi bahwa dia adalah orang yang sukses di dunia ini yang akan terus berlanjut kesuksesan itu hingga akhirat nanti yang kedua adalah kesuksesan di dunia itu nilai ketika dia bisa beramal dengan amalan yang mencocoki bimbingan syarikat, mencocoki bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyisih bimbingan Nabi, bimbingan Rasul dan Sunnahnya. Baik amalan tersebut, amalan akidah, atau dakwah, atau ibadah, akhlak, sistem muamalah. Ketika amalan itu mencocok ibit dengan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul, pertanda bahwa amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Azza Wajalla dan dia akan beruntung, sukses hingga akhiratnya. Namun apabila amalan tersebut tidak mencocok ibit dengan Rasul, Aqidah yang dia yakini bertentangan dengan akidah yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh dia akan merugi begitu juga sistem dakwah yang dilakukannya karena dakwah itu bagian daripada amal saleh yang harus terbimbing ketika sistem dan cara berdakwah yang dia lakukan tidak mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh dia akan merugi karena dakwah dia akan tertolak Tidak tergolong sebagai da'wah yang makzul yang diterima di sisi Allah subhanahu wa taala demikian juga amal ibadah ibadah-ibadah yang kita lakukan Baik itu ibadah-ibadah seperti -ibadah salat, puasa dan yang semisalnya zakat dan yang lainnya ataupun amal ibadah seperti zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya. Ketika amalan tersebut tidak mencocoki bimbingan Rasul, maka dia atau amalan tersebut tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Di situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala atas Rasulullah sallallahu mengatakan dalam hadis yang diluatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Fatimah Aisyah R.A Man amila amalan Laisa alaih amruna Fahwaratun Barang siapa yang beramal sebuah amalan Yang bukan Dari bimbingan kami Tidak berada di atas Bimbingan kami Maka amalan tersebut tertolak Kepada pelakunya Apa yang diharapkan Ketika dia beramal, capek, lelah, ternyata amalan itu ditolak oleh Allah. Tidak lain yang ada adalah kegagalan, kerugian. Yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya, di dalam surat al-Kahfi, ul-halulam bilukum bilakfarina amalan, mawka. Atau katakan wahai Muhammad Maukah kami kabarkan kepada kalian Tentang orang-orang yang paling merugi amalannya Bukan khasirin tetapi akhsirin Bukan sekedar merugi Tapi paling merugi Amalannya Dia sudah berbuat Sudah beramal tapi merugi Al-ladhina wala za'yumuh fi hayati dunia yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ketika di dunia tersesat karena tidak ada bimbingannya karena tidak ada dalilnya tidak ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam Sunnah Rasul wahum yahtadun annahum yastihimun sunnah sementara mereka menyangka mengira bahwa yang mereka lakukan itu adalah amalan yang sahih amalan yang baik Subhanallah. Kalau seorang melakukan amalan, bila dia melakukan sudah merasa merugi, itu masih bisa terselamatkan. Beramal, berbuat, berupaya ketika dia merasa dirinya merugi dengan amalan tersebut itu masih mudah untuk diingatkan dan menjadi ingat sadar. Tetapi yang Allah kabarkan adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang tersesat karena tidak terbimbing oleh bimbingan dalil, dalam keadaan dia menyangka amalannya itu adalah amalan soleh yang diterima di sion. Terus dia beramal, berupaya bersungguh-sungguh, meluangkan segala waktu, pikiran dan tenaganya untuk beramal, yang ternyata amalan itu keluar dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul. Allah katakan takdirnya amal orang-orang yang paling merugi amalannya. Kawan ikhdiin azza wa jalla ya kums. Oleh karena itu, untuk kita selamat dari kerugian di dunia yang akan berlanjut hingga akhirat nanti adalah andainya kita mengoreksi mengevaluasi setiap amalan ibadah kita, akidah kita, dakwah kita, manhaj kita, akhlak dan sistem muamalah kita. Jangan sampai ternyata kita beramal dan setelah lelah dalam amalan itu ternyata semua itu ditolak karena tidak ada pimpinannya Walibidin azan yamwa wa'yamum Munculnya berbagai keyakinan Yang menyimpang di masa ini Hampir semua pihak Yang berada di atas keyakinan menyimpang tersebut Berkeyakinan bahwa Keyakinan tersebut adalah benar Keyakinan kaum syi'ah yang meyakini bahwa para sahabat itu adalah kafir dan pengkhianat, mereka menyangka bahwa aqidah mereka itu adalah benar. Keyakinan kaum sufi yang mengatakan bahwa seorang apabila telah sampai pada derajat hakikat terlepas darinya berbagai unsur ibadah yang diwajibkan kepada keumuman manusia. Dia meyakini itu adalah kebenaran keyakinan pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan Islam sehingga dia membunuh merusak itu mereka meyakinkannya sebagai amalan yang benar. Demikian Allah mengabarkan bahwa mereka Yusyulun Sunnah. Yasebun Anhum Yusyulun Sunnah. Mereka mengira bahawa mereka sedang melakukan sebuah amalan yang baik. Kualiti ajaran yang bawa Iaqum, begitu juga tata cara ibadah yang tidak ada petunjuk dan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian muslimin. Pelakunya mengira bahawa dia sedang melakukan amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai kegiatan yang ada di tengah masyarakat kita, apa yang diistilahkan dengan sedekah gunung, sedekah laut, mereka mengira itu adalah amalan, soleh amalan baik, ternyata itu adalah amalan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Namun orang punya mengira itu adalah kebenaran. Demikianlah Allah mengabarkan mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya yang tidak terbimbing dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari sini kita menjadi dan menyadari tentang kewajiban untuk kita mengevaluasi, mempelajari, meneliti ulang berbagai amalan, akhidat dan ibadah kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dan ternyata ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruh amalan mereka itu kami jadikan bagikan debu-debu abaan manthura beterbangan tidak bisa dipegang amalan mereka tidak bisa dikatakan manfaat dan justru merugi Allah Taala ibu ikhwan fi din, azza wa yaqum. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, secara mursal dan Imam Al-Hadid, secara mausulan dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, terabtu fi Lankabillu ba'dahuma ma'in tamat sattum bihima Kitab Allah wa sunnah Aku wariskan untuk kalian wahai umatku Dua warisan Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat Selama-lamanya Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya Yaitu kata Rasulullah Kitab Allah Al-Quran dan Sunnahku, yaitu prinsip-prinsipku. Ehwalibidin, Alayyam Allah wa Yaqum. Keselamatan seorang hamba dari penyimpangan dalam berbagai urusan agama, penyimpangan di dalam menafsirkan Al-Quran, penyimpangan di dalam menafsirkan dan memaknai hadis rasul. Dan mengamalkannya, ataupun dalam berbagai urusan agama yang lainnya, akidah, ibadah, adalah ketika dia dia akan selamat apabila dia berusaha, berupaya untuk memahami, mengamalkan al-Quran dan sunnah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Rasul dan para Sahabat. Itulah lambang kesuksesan hakiki di dunia yang merupakan lambang kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Amr Ibn Al-Aas radhiyallahu anhu Ketika Rasulullah mengabarkan tentang musibah yang akan menimpa umat ini Rasulullah mengatakan Ittarafa bil Yahud ala ihda wa sab'ina firq wa tarafa an Telah terpecah belah umat Yahudi dalam 71 golongan dan setelah terpecah belah umat nasara dalam 72 golongan wa satafkarihu hadhihi ummah ala thalath wa tajid dan umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok Rosulullah mengatakan: "Kuluhafin nar ilawahis. Seluruh golongan kadi berada di dalam nar kecuali yang satu." Para Sahabat bertanya: "Manumnya Rosulullah? Siapa mereka yang satu?" Rosulullah SAW. Ketika memberitakan berita yang menyedihkan ini dan pasti terjadi Tidak kemudian membiarkan umat tanpa bimbingan Tidak kemudian dibiarkan umat saling mengklaim Saling mengaku bahawa dirinya atau kelompoknya lah satu-satunya yang selamat Tidak dibiarkan demikian Kalau ada yang mengaku mengklaim dirinya atau kelompoknya, Organisasinya, Atau pondok pesantrennya, Jamaah pengajiannya lah yang selamat satu-satunya, Sungguh dia telah keluar dari pimpinan yang benar. Kalau ada misalkan saya pribadi mengatakan orang yang selamat itu adalah yang menghadiri kajian di hari ahad ini, Sungguh perkataan ini adalah perkataan yang selamat. Demikianlah semua tidak membiarkan umat ini, Tanpa bimbingan, atau golongan yang selamat adalah orang-orang yang belajar di kota pesantren kami saja, atau yang masuk dalam organisasi kami saja. Sungguh perkataan itu adalah perkataan sesat yang menyimpang. Namun Rasulullah SAW membimbing ketika ditanya oleh sahabat, Manhum ya Rasulullah? Siapa golongan yang satu-satunya itu tadi yang selamat itu? siapa mereka Rasulullah tidak menjawab tertentu, orang tertentu tetapi beliau memberikan sebuah prinsip kata Rasulullah mankana nifluhana alaihi wa sahabi barang siapa yang dia berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku metodeku dan metode para sahabatku di dalam berislam, di dalam memahami Islam Mengamalkan Islam Demikian Rasulullah memberikan Sebuah izan dan timbangan Tolok ukur Kelompok yang selamat tadi Dari manapun dia Berbangsa apapun dan berbahasa apapun Dari keturunan apapun Selama berada di atas prinsip ini Yaitu prinsip, kata Rasulullah, barang siapa yang berada di atas prinsip dan metodaku dan para sahabatku. Para sahabat Nabi itu, seluruh yang hidup di zaman Rasulullah, hidup melihat Rasulullah dalam keadaan beriman, meninggal dunia di atas iman. Yang terpulia di antara mereka adalah bulat Ba'ur Rasidin, Abu Ghaffar Umar, Uthmana, Wa Ali. Kemudian sepuluh sahabat lainnya yang diberi kabar gembira jasa, di antaranya Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan yang lainnya yang disebutkan Abdullah bin Auf, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya Abdullah ibnu Masud, Jabir ibnu Abdullah, Abu Hurairah, Jami bin Abdullah. Abu Musa al-Ash'ari Salman al farsi Mu'ad ibn Jabal Abu Zar al-Ghifari Ahisha Asma' Ummu Salaman Zainab Fatiman Semua itu adalah para sahabat Nabi Yang mulia Maka Nabi Memberikan kepada kita Sebuah mizan Timbangan kebenaran, tolak ukur al-haq, yaitu barang siapa lah yang akidahnya, ibadahnya, prinsipnya, pemahamannya mencocoki Rasulullah, mencocoki prinsip pemahaman Rasul dan para Sahabatnya. Demikian seorang yang akan selamat dari azab Allah al-azawaj, sebagaimana berita Nabi. Kita yang berada di masjid ini dan yang belum berada di masjid ini, seluruh kaum muslimin yang menginginkan keselamatan dari azab Allah jadilah dia orang yang berprinsip, berakidah, berfaham, beribadah seperti prinsip akidah, faham dan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka seluruh akidah seluruh paham seluruh ibadah ditimbang dengan timbangan yang Rasulullah berikan kepada kita seluruhnya di zaman ini twali fidzillahi wa iyyakum demikianlah kesuksesan akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan tentunya di akhirat nanti kemudian Allah azza Azzawajal Di dalam Al-Quran Memberitakan kepada kita Berbagai berita penting Yang berisi sebagiannya Aturan dan syariat Di antara yang Allah beritakan Kepada kita semuanya Tentang jalan-jalan kesuksesan Di akhirat nanti adalah sikap taat kepada Allah dan Rasulnya. Sikap taat kepada Allah dan Rasulnya Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al Ahzab ayat yang ke 71 Allah subhanahu wa taala mengatakan, wa mai yubinilaha wa rasulahu. Kau telah berjaya fauz dan alim. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kau telah berjaya. Sungguh dia telah sukses, fauz dan dengan bentuk kesuksesan yang agung. Ayat yang semisal ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan pula di dalam surah An-Nisa ayat ke-13 Allah mengatakan wa may yut'i Allaha wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri beneathha al-anhaar khalidina fiha yadzanika al-fawzul 'azim barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam kebun-kebun surga. Yang mengalir di dalamnya berbagai sunai. Khalidi jafiha. Kekal mereka di sana selama-lamanya. Wadalika al-fawzul-awin. Yang demikian itulah kemenangan atau kesuksesan yang besar. Wa mayyumi'illah wa rasulah. Sama dengan ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, "Wahai utiinza wahsulahu taqadfasa fauzan al-bima". Yang jadi permasalahan adalah, sudahkah kita memposisikan dan menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang selalu mau dan siap taat kepada Allah dan Rasulnya? Setiap kita mendengar ayat berisi perintah. Bisa itu pula kita menyiapkan diri dan iman kita untuk mahu beramal dengan ini. Setia kita mendengar larangan dari Allah. Di dalam Al-Quran. Mendengar seorang qari membaca Atau kita membaikannya. Atau mendengar seorang komateri menyampaikan ayat tersebut. Sudahkah kita menyiapkan diri. Untuk segera meninggalkan larangan tersebut dan begitu juga rasulnya ketika kita mendengar sebuah hadis baik hadis itu terkait dengan aturan rumah tangga kita aturan jual beli dan muamalah kita aturan akidah ibadah kita siat kita menjadi seorang hamba yang mengatakan sami'na wa kami mendengarkan dan kami taat kalau demikian kondisi kita, maka kita akan meraih fauz dan albiyah kesuksesan yang besar. Akan meraih al fauzul albiyah yang Allah sebutkan dalam ayat surat An Nisa yang ketiga belas. Ehwal ibdin azan yang mawakibku, jangan sampai ketika tiba kepada kita diperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Atau juga hadir-hadir khas -hadir Kemudian kita Enggan berapal dengannya Berat untuk Merealisasikan dan jangan sampai Baik keberatan Kita Keengganan kita itu secara bohir Ataupun secara batin Jangan sampai Karena kita akan merugi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Fala wa rabbika la yuhinun Hatta yuhakimuka fima syajar baynahum Thumma la yajinu fi ampusin harajam bimba fadhaib wa yusandimu tersliman Demi Rabbul Wahi Muhammad Sungguh tidaklah mereka beriman Allah menafikan iman kita Walaupun kita telah mengatakan mukmin. Sampai Hingga mereka Mau menjadikan kamu Wahai Muhammad Sebagai hakim Pengambil keputusan Dalam setiap permasalahan Yang mereka perselitihkan Punya kesiapan atau tidak Segala urusan Yang diperselitihkan Urusan da'wah Siapa kita menjadikan Rasul Sebagai pengambil keputusan Ketika disampaikan hadis Yang memutuskan perkara tersebut Sudahkah kita siap punya kemauan cuman yang diampuni harajan mimma fa'ai kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati tempi dada ketika Atau terhadap keputusan yang kau putuskan wa yusallimu taslima dan kemudian mereka berserah di diri dengan sebenar-benarnya Secara buahir, dia mau mengamalkan perintah Rasul, segera meninggalkan larangan Nabi, menerima keputusan Rasul dalam putusan yang mereka percayai.